Mm. Måste supa en Red Bull Det här, det här är så roligt du, Så fort du svarar Ska vi börja spela in Bara för att du tänker att vi ska få roligt content Mm sitter Vi sitter bara helt tyst där. Det är utifrån vi får roligt content Ja jag vet vi har, Men, ju faktiskt, äh, vi har ju faktiskt lovat Ja nu gjorde vi det Det blev inget kul alls Men äh, ska vi dra igång veckans avsnitt helt enkelt Mm ja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 Johnny Depp alltså. Okej, jag hade massa Red Bull i munnen. Du får inte <laughs> göra så där no. Det är inte coolt. Åh oh, gud det känns som att det är en kall sup i kolsyrebassängen. Jag älskar den där rapen som kom helt sporadiskt nu. För den kom ju bara... Alltså det var ju inte så att du rapade rap... Alltså du Nej, den, den, den bara tryckte den ur. Den bara... Och det blir en här skrattrap. Ja, Johnny Depp. Just det. Det har, det har hänt mycket Depp. ikväll. Jag har fått kvällens skratt. Nej, men vad fan. Du, du, vet, du, vet, du vet när man... Vi ska snart börja förklara för, för lyssnarna, men jag vill ta det här nu med dig. Du vet när man, ofta är det ju så att när man skriver lull eller ha eller gör en, den där smiling som skratt, gråter av skratt. <laughs> ja. Alltså det börjar ju gå att man gör ju det. Eh, alltså ba, någon skriver någonting som man vet, alltså man vet att personen, är, det, det, det är tänkt att nu sa jag någonting roligt och man bara, okej. Okay. Och, och för att bekräfta att det där var ju kul, vad gör man och sånt där? Ja. Det, det är väldigt ofta som eh, lullet eh, är, är, förkortningen Laughing Out Loud är symboliskt liksom. Är, är korrekt. Liksom. Utan det, det är bara liksom så här. Mm. Okay, jag, jag uppskattar det du skrev. Men eh, jag skrev ju hahaha med jättestora bokstäver och använde både vanlig skrattsmiley och skrattsmiley som, som eh, Eh, gråter ja. Vad va, va, va, va, va, va, kommenterade du, du så på Egentligen eh... <här> <här> Oj, Vad fan det där. Du är jämt så taskig mot mig När jag lägger upp du, Det är därför det var åtta veckor sedan jag la upp en selfie Jag har inte lagt upp en selfie på åtta veckor För så här det blir då Sitter fucking du, Linus Och, och Samson och tråkar mig I pressrummet på, på GameX <skratt> Ni lägger fan upp några selfis hela tiden. Så vart ja, vad gör så är det så jätteroligt. Har jag inte sett, har jag inte sett min, min skäggtorsas bild idag. Jo. 50 likes. Ja. ja. Men, men 50 likes så jag mycket. <skratt> Nej. Nej. Men du du lägger upp du lade upp, lade upp, lade upp en selfie idag. Ja. ja. Nej men alltså det, det var är inte den. Det är inte den. Det var det, det var det, det var det att någon av dina <skratt> Kvinnliga bekanta. Ja. Är det ett bra uttryck? Ja. Klasskamrat va? Ja, ja just det. Han <laughs> har skrivit att du är lik honom ja. Alla vet att jag är ju lika Antonio Banderas. Respekt till Oscar för övrigt som, som kommenterar Antonio Banderas. Ja, det är ja, ja. bara bevis på att han lyssnar på podcasten. Poddreferens. Ja, poddreferens, men mm -hmm. äh, jag <laughs> och Okej, jag, vet, ja. jag vet ju att du, du mös så mycket när du fick det där. Nej, De nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, för jag vet ju att det inte är sant. Ja, men hon tycker jag det, Tommy. Ja. Vilket fall då, som helst. Då vet, nej men vänta, jag är inte färdig. Okay. Då vet jag att du är så här, ja, undrar vad jag ska kunna använda mig av det på något sätt. Ja, det vet ju, jag har ju känt den i två år och vi vet ju redan, att det kan det ju inte. Okay. Ja, jag, jag har okay. försökt Lude, jag har försökt. Okay. Men du, du, du, hon, hon, du... hon har helt eliminerat eh, eh, alla i öppna förhållanden. Hon sagt rätt ut, rakt i mitt ansikte. Okay. Ja. Ja. Ja. Bra tjej. Ja, jo, hon, hon, hon, hon har en standard mm. och jag lever inte upp till den. Men, men, men jag, skulle vilja, jag, jag skulle faktiskt vilja hänga kvar i ditt eh, kommentar kommentarsfältet där under oh. din bild Tommy okay. eh, och du får absolut avbryta mig om du tycker att det blir ja, att det känns jobbigt mm -hmm. eh, men jag kunde ju inte jag råkade notera att din eh, syster hade kommenterat min syster har kommenterat ja nu har du kommenterat också Ja, jag ja, har ju det. Det är, det är bra podd. Ja. Men din syster, du kommenterar till den här bilden, Tommy. Mm. Du, du har ju pratat om din syster. Mm. Eh, och sådär. Hon bor i Arbro nu. Va, va? Hon bor i Arbro nu. Hon flyttade från Arbro. Bollnes till Arbro nyss. Vad är Arbro för något? <skratt> <skratt> <skratt> okej, okay, det är en förort i Bollnes, kan man säga. Jaha, okej. Okay. Skulle jag veta det? <skratt> De som ja, men... bor där tycker nog det <skratt> Du bor ju faktiskt eller du bor ju inte i Helsingland ens. kortfattat Tommy. Ja. Du, du, du får säga stopp det. Ja. Men hon var ju söt. Ja, hon sötare med jag är Ja, fast det var det jag tyckte var alltså det det, det var typ en bild på henne sen är det bara bilder på massor med hundar. Ja, det kanske var du inte vän med henne som du bara ser på bilderna. Exakt. Så det var en bild men det blev ju lite jobbigt när jag tittade på den bilden. Varför då? För att det var ju du, fast typ tjej. <laughs> ja, kanske lite. <laughs> men inte det, inte det drömmen, det inte det drömmen? Alltså, jo, men... men Hon men, är singel, där. Ja, ja, men det där... där <laughs> men, men, men där stannar väl... Alltså det, om jag skulle hänga med henne, det skulle inte vara som att jag hänger med dig. Nej, vi är väldigt olika, hon och jag. Okej. Okay. Plus att hon gillar män som är två meter långa och, och väger hundra plus kilo. Ja, men jag kan ju lätt fixa att jag väger hundra plus kilo. <laughs> ja, det kan du. Ja. Och sen är hon typ 171 cm en centimeter lång eller något sånt där. Så att hon får inte ha klackat på sig. Nej, okej. Okay. Nej, men eh, på, på ta om kvinnliga bekanta till mig. ja Ja, jag har raggat en lyssnare. Jaha. Men hon kommer bara att lyssna på ett villkor. Och okay. det är att jag gör en lång hälsning till henne i podden. Ah, ja. ja, men det går ju fet bort. Nej, men vanligtvis gör det, det. Bara att jag har pratat om henne förut i podden tror jag. Ja. Ah. Um, det är nämligen en tjej som jag... Ja men, ja, men du ska ju säga till henne att, att, att du gör hälsningen men du ska inte göra det sen så lyssnar du på hela avsnittet. Då har ju lyssnat på ett avsnitt. Men då kommer du ju inte lyssna på några fler avsnitt. Du har aldrig lyssnat på ett poddavsnitt i hela sitt liv. Alld ingen podcast överhuvudtaget? Nej. Nej. Uh, kvinnan jag talar om är Charlotta Larsson. Mm -hmm. jag, tror hon, jag tror att jag har pratat om henne tidigare. Jag måste ha nämnt henne i något avsnitt någon gång. Men, men vänta nu, Charlotta Larsson. Hon låter typ så här: 43 år, tvåbarnsmamma, hund, frånskild. Jag, jag vet inte hur gammal hon är. Hon var 18 2005. För det var 2005 Aha. som jag praktiskt taget bodde hos henne i Bollnäs. Och förmodligen var lite kär i henne. Var bor hon nu då? Nu bor hon i Norge. Har jag berättat när jag låg med någon som jag kanske inte borde lägga med? Ja, fast... Nej, men vänta nu. Du har ju berättat den där festivalhistorien. Ja, ah, nej. Det var en det var an, annan. Det var innan. Ja, ah. okej. Okay. Ah, men jag är ju, vad heter det... Jag är ju bekant med Charlotta. Ja, jo, du har ju sett du har ju sett henne. Ja, Bildar. men du, du har ju berättat... Jag har ju Snapchatat tok mycket dessutom. Ja, men du har ju berättat... Alltså, ja, precis. Polar emellan. Det, det, det, är. Det, det hände saker som gjorde så att hon och jag inte längre kunde ha kontakt. Ja. Och hon flyttade med sin pojkvän till Norge. Um, och nu, nio år senare... Ni gjorde någonting så hon var tvungen att fly landet. Ja, precis. det var, det var så det var så tabu. Mm. Det såg så jag rullar. Ja. Ligger du med mig, då kanske du äh, hamnar i exil. <laughs> <laughs> uh, nej, men nio år senare så fick jag en friend-request av henne på Facebook. Så nu har vi kontakt igen och alldeles innan inspelningen av den här podden så ringde hon faktiskt med mig och vi pratade. Uh, kul grej. Igår mm. ringde ett ex till mig. Jaha. Och det var typ, vi var typ tillsammans för 14 år sedan. Vad ville hon då? Du, prata. Aha, okay. För jag frågade också flera gånger, varför du ringer du mig? <laughs> Nej, jag satt på bussen och hade inget annat att göra. Jag frågade också flera gånger, varför ringer du mig? Jo, men prata. var så. Ah, jo, men det var ju trevligt. att Bli lite tyst som så frågade du. Men alltså, varför ringer du? Jo, för det vill man ju veta. Du, du blir så här nervös att, att hon ska komma Att det ska vara så här. Att hon, att hon har en 15-årig son Ja, nej, med det, dig. nej, nej, men sånt har jag blå koll på Det är inget sånt, det är därför man blir nyfiken Varför hon har av sig Ja, varför gjorde hon det här, då? Ja jag, jag kan väl gissa <laughs> Ja, tyvärr är det ju inte ett ex i mitt fall eller... jag, jag har ju förstått nu senare Att jag förmodligen var kär i henne uh... Men, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Jag... ja, nu, nu har Gud, jag, jag, jag hälsats till mig. henne i alla fall. Jag, jag sitter och biter mig i tungan nu, Tommy. Ja, ska vi gå vidare? Nej, nej, nej, alltså du ska få göra din hälsning, men jag har gjort den nu, det är klart. Så... Ja, ja, det är färdigt. Ja. Du, hej, så sådär, nu, klart. Ja, ja. Nu, nu måste hon lyssna på den här podden, Forever. Ja. Och, men, påminn mig att vi måste ta saker off sen. <laughs> nej, om det här... Ja. Okej, okej, okej. Jag vill liksom jag, jag, jag, I will not ruin uh, stuff for you. Ja. nu pratar du engelska så att Charlotta inte ska förstå. Just det, för hon kan ju bara norska. Ja. Right into this world, all alone God takes your soul, you're on your own The crow flies straight, a perfect line On the devil's bed until you die I alla fall några av våra lyssnare kom, kommer tycka att, att, att det känns relevant att jag tar upp det här nu Tommy. Mm, mm, okay. Men du har lite att lägga till också. Men jag måste lyfta det. Jag, jag har haft en stående på punkt länge eh, på listan. Och nu den här veckan så är det mer relevant än någonsin. Och om några veckor kommer den vara helt irrelevant. Så jag tänkte att vi kör nu direkt. det oh, var spännande. Mm, och och den, den, den uppmärksamma lyssnaren vet redan vad det kommer att handla om. Okej, okay, så jag är typ. Jag har noll koll, så jag är typ. Ja, du har noll koll. Jag, jag är typ i den lägre divisionen av poddlyssnarna. Ja, det, det, alltså, listan får, får ju avsnittet redigerat. Det är väl det? Det får ju inte du. Nej. Du vet ju inte vad jag har gjort för magiska trick som har liksom gjort så att lyssnarna vet exakt vad vi ska prata om nu. Ja, Okej, okej. Det, det jag, jag lyssnar ju inte på den jävla podden heller, den är ju skitdålig. Ja, du, eh, i tisdag, mm. eh, onsdags, för oss som bor i Sverige, mm. Mm. Mm. Ja. Eh, var seriefinal på Suns of oh. eh, Jag har bara en, en fråga, Tommy. Du vet om att igår, eller igår, alltså igår nu är det torsdag, men i onsdags, då låg, låg ju Pirate Bay nere. Ludde pratar om sina fucking serier som ingen bryr sig om. Men lyssna nu, då låg Pirate Bay nere. Mm, de gjorde en raid mot det Pirate Bay. Just det. Hade de valt den dagen för att de visste att det var äh, säsongsavslutning av Sansa Wernicke <laughs> och att det skulle vara mycket trafik på Pirate Bay? Ja, ah, jo. Det spelar det någon roll att de, att de gör en rassian? Vi, vi ska slå till, men vi måste vänta tills det är så mycket trafik som möjligt. Ja, för då är det ju så många som drabbas av det. Är det, det, är det, är det, är det bara tror inte jag som... det är så de tänker. Okej, okay. okej. Okay. Uh, Tror du att polisen okay. vill jävlas alltså? Ja. Okej. Okay. Det, typ, det är exakt vad Bengen gör för fan. Hon bara jävlas. Mm. Ja. Nej, men, men, men, men, men det var lugnt. Det drabbade inte mig. Jag, jag har. Ju, nej, nej jag för har det ju finns ju en miljon andra torrent-sites där ute. Jo, jo, fast de som jag, de låg också nere. <laughs> Utan jag, jag fick det på annat håll ändå. Nej, <laughs> det fick det på annat håll. Ja ah, ja, jag har en sån här, har min langare. Mm. Nej, men vi, vi, vi, vi, vi behöver prata lite om det här, Tommy. Om Pirate vi eller Sansa Alltså, vi kommer utgå från Sansa Vanneke, men, men det kommer gå in på, på, på, på, på människor <laughs> överlag. Okej. Okay. Jag vill bara kort säga att ja, serien fick en värdig avslutning. Alla då? Sena säsong, säsonger har varit skitdålig, verkligen. Okej. Okay. Men det var ett bra sista avsnitt liksom. Aha. Punkt slut. Mm. Du, du har ju faktiskt tittat på jättemånga avsnitt tillsammans med mig. Ja. Jag har, eh. kan, kan man säga att jag gav den ärlig chans? Eh, verkligen. För det var ju var det en hel dag vi satt. Eller två. Alltså det är ju inte dåligt. Jag, satt ju inte, alltså, jag var ju underhållen. Men hur, hur fan många avsnitt såg vi egentligen? Oj, Gud, var det typ en hel inte. säsong vi såg? Nästan? Det måste ha varit mer än bara en dag. Det måste ha varit två dagar. Ja, helt vansinnigt mycket Sansa Venick kollar vi på i alla fall. Vi, det var någonting, hade vi inte fått Wii U eller något sånt där. Något sånt, det måste ha varit någonting som inte är gått som planerat. Anders var ju här också, vår kompis Anders. Ja just det, det var nog han som, någon hand som drog ner stämningen. Så, ja, så att, att vi liksom inte orkade något annat. Ja jag vet Ja, men du, har ju sett, du, har, du har verkligen gett dig en ärlig chans Och det gör ju du ibland med tv-serier ah. eh, Och det är väl bara Breaking Bad Alltså såna som inte är anime Så att säga <laughs> Det är väl bara Breaking Bad som har lyckats Fånga dig mm. Så pass mycket att du har sett klart det uh, Ja, Walking Dead ja, Walking Dead tittar du på också, ja. Jag tittar ju på Walking Dead Men är inte det mycket på grund av din eh, flickvän också? Jo, jo, och Game of Thrones Game of Thrones, ja men där har vi, ja just det det. Det. ja men, Och det faktiskt, är också ja. mycket på grund av min flickvän. Ja, det är det ju. Ja. Uh, fast hade, hade du tittat på Walking Dead eller Game of Thrones som du inte hade haft Gabriella tror du? Mm, nej. Nej. Uh, I alla fall kanske Game of Thrones. Ja. Uh. Uh, kanske Game of Thrones. Ja. Uh. Uh, men hur som har vi? Du gav dig en chans och du var underhållen, mm, men inte mer än så. Nej, det är ingenting som jag gör en effort i att kolla här, själv på egen hand. Jag, jag, ser, jag ser hellre på så här, fristående saker som anime eller eh, Daily Show, Colbert Report, sådana saker. Ja. Amerikanska nyheter och sådär. Mm. Det konsumerar jag. Men det jag vill prata om är nämligen... Jag vill prata om, om Jacks huvudkaraktärer. Ja, alltså vad är det med hans ögon? Fy fan vad tätt de sitter. Ja. De sitter så jävla tätt. Du vet om att han är britt, va? Vad om du förklarar saken? Jo, det är britt. Han är inte australiensare. Nej, han är britt. Han ser mer australiensare ut än britt. Det är, det är han är britt. Okej. Okay. Fan... Jo, det är han. Ja. Eh, sak... Samma, Om skitsamma. du fick välja, ögonen skulle ja. sitta lite för tätt eller lite för långt här. vad skulle du välja då? Lite för tätt, tror jag. <laughs> Varför? Motivera. <laughs> lite, för lite långt ifrån. Alltså, då, då tänker jag ju på... Nej, det, det blir... Nej. Då ser man ju... Nej, men då får man ju så här... Nej, hellre... Nej, mycket tätt. Ryan Gosling har inte han också i sitt hand? Jo, det fansen. har han ju på hand. Ja. Ja, men okay, Lite... Vi kan komma på män som har ögonen lite för tätt. Som är snygga ändå. Men vi ja. kommer inte på några som har ögonen för långt isär som är snygga. Nej. För då ser man ju knasigt. Däremot så finns ju kvinnor. Jag tror, kvin, på kvinnor är det mer okej okay med ögon långt ifrån. För de har typ större jag ögon eller något. Jag har aldrig reflekterat. Det det. Jo men det, det tänker jag säga nu. Jag tänk, I'm calling it. Okay. Men på män är det, är det värre med ögonen långt isär. Men på kvinnor är det värre med ögonen tätt ihop. Okej. Okay. Ja, fortsätt. Jo, eh, Charlie Hannem som man heter eh, har ju blivit... Hannum, en, Hannum, en, Hannum a, har, har ju blivit något av en... Eh, Alltså säga att det är liksom att underskatta hans status bland kvinnor att han har blivit bara en sexsymbol det är helt sjukt om han som spelar Thor dör då kan då kan Hanima, Hanima, Hanima hoppa in fast jag tror för han är, är, är mer sexsymbolen vad han som spelar Thor är australienser däremot ja det är han ja, det kanske stämmer för att han som spelar Thor Chris ju... Hemsworth ja för han skulle ju vara lite så här barnvänlig han skulle ju ha så här mass appeal på ett annat sätt så han kan inte sexualiseras så mycket. Nej, det gör ju Jax den karaktären, det är sjukt. Alltså det är rövration Hans rövration i den serien alltså. Eh mm. och, och, och han Nej, jag älskar, bara... jag gillar det att, att män får alltså att män ska objektifieras, inte bara jag... inte bara för att det ska bli jämställt eller något sånt där, utan bara för att jag vill som en man kunna känna mig sexig. och det är ju men, men jag vill bara säga det också han, han verkar vara alltså, för, för det är det jag stör mig lite på det här nämligen. För, för jag behöver veta jag vill veta vad det är i den karaktären och, och sen blir det ju förlägningen blir i skådespelaren som folk blir eller kvinnor mm. och män men alltså, jag tänker, nu, nu tänker jag prata om kvinnor och deras syn på det är så honom. jävla heteronormativ Jo, men att, att, att, att, att skådespelen har ju blivit uh, så jävla... Han är så het. Men det, det, det var ju, gick ju rykten om att det var han som skulle bli huvudrollen i den här uh, fyra nyanser av grott Eller vad fan? He, vad heter den? 50, 50 nyanser. Det är många fler nyanser. Sh Shades of Grey. F 50 stycken. 50... Ja, just det. Ja. Så är det. Men det blev... Åh, oh, alla tjejer var... Åh, oh, gud. För, för den boken... Alltså, vi, alla tjejer det, splush. Ja, den boken borde vi läsa högt ur i den här podden. Ja, det borde, Fast vet du, jag tror vi skulle bli besvikna. Ja, men just därför så ska vi göra det, fan. För det, kom, det kommer ju vara jättetamt. Det är någonting vi ska göra nästa år. Vi, vi är ju så, så jävla tur. avtrubbade. Ja. Så, aha, han knyter henne mot sängkarmen. Det kommer ju bara vara sånt. Han, vi ska han, han börja piskar läsa henne högt. lite lätt på rumpan. Vi, vi ska börja läsa högt ur böcker nästa fan, år. På porr, de piskar så du blir blöda och blir lila sträck. Ja. Det, så kommer det inte vara i den boken, eller? Nej. Uh, men, hur sånt? För det är nu, jag har issue med det här. Men vi, vi, vi lämnar skådespelaren Charlie Hennem. Hennem, Hennem. Vi fokuserar oss på karaktären Jacks Teller. Mm. Och hans eh, rumpa. Ja, vi kommer kom, absolut komma in på den. Okay. Eh, komma in i den. <laughs> absolut, eh, han ser väl bra ut. Men eh, okej. Okay. Han har ju äh, så här 90-talspars till att börja <laughs> Jag tänkte, jag tänkte, just, jag tänkte just kommentera på så här frisyren att så här, äntligen, ja. äntligen mm. får män med långt hår komma till sin rätt. Jo, men, men han, han kör ju stenhårt på, på, på parsen. Sen så... Det är ju längre än pars. Ja, fast det, det, alltså, han har ju Liam Norberg frisyr. Du menar att det är mitt alltså... mittbena? Liam Norberg, han är inte mitt ben, han kör ju backslick liksom, men det är ändå Liam, det är en Liam Nor under okay. från sökarna liksom. Okay. Uh, uh, det tycker inte tjejer är snyggt. Och sen en, en grej med, med det här, tjejer är ju så, uh, för, för jag märker det här i mitt, uh, mitt flöde på Instagram allra mest, mm. tjejer är ju sjukt galna i skägg liksom. Jo, jag som han har ju lagt märke till det också. Jo, men han har Tommy Håkansson skäggväxt. Det har han, kan han inte ju inte alls det. Ha, jo, men han kan ju inte få till ett redigt jävla helskägg. Jag menar, jag kan tänka mig att då, tanken är att fan Jax, han, ska, han är ju liksom, han ska skägget. Men han bara, I'm sorry I can't uh, make my beard grow any longer. It's, it, you, it will have to look like this and I know it look, look like pubes. Nej, nej du, du, du, du, han har mycket bättre skäggväxt än jag Jag skulle aldrig i livet kunna få den, det skägga han har. Jo, men den är väldigt begränsad för han verkar inte kunna få liksom upp mot öronen och sådär. Nej, och kinderna och sådär. Nej. Nej, men du, du gör ju honom en otjänst genom att, säga att, att, att, att jämföra det med mitt min skäggväxt. Jag vill bara säga det på en gång. Karaktären jag, skulle, jag skulle döda någon som ändå var på väg att dö för att få den skäggväxten. Karaktären Opie i serien mm. är ju så otroligt mycket snyggare än Jax. Så är det bara. Och de tjejer som säger någonting annat, de ljuger. Eller så är de hemli hemligt lesbiska. Ja, <laughs> så måste det vara. <laughs> ja, okej. Okay. Nu har jag haft beef med hans frisyr och hans skägg. Du, ja, du borde man... ta av en sjukkläder. Ja, men det är klart. Alltså, har du sett hans kropp? Nej, jag har faktiskt inte det. Inte... Nej, han, uh, han, han är så so fitt så so you know it. Okej. Okay. Nu uh, ska mm. jag säga: Sen så Jack's nude. Ja. ja. Mm. Jo, och han har, han har en så här slimmad fitt kropp. Ja. Inte så här uh, musklig. På vissa bilder kanske han är lite för musklig. han har ju blivit lite... Alltså, det, det är det också. Det märker man ju också. Att han har ju blivit liksom mera biffig. Och du vet att musklerna ska synas ännu mer. Ju, ju, ju större serien blir, ju populärare han blir. Mm. Så är det ju liksom. Alltså, man får ju fan se mm. hans rumpa väldigt många gånger. Ja! Alltså, inte det... bara så här uh, i jeans, utan naken. Ja, och vi, vi ska komma till det nu. Kolla, nu hittar en gif med en sexscen där hans rumpa pumpar. Ja, eh, förfråga nu, den giffen mm. eh, Han ligger Tjejen ligger och särar benen ganska mycket, eller hur? Ja Och han ligger däremellan och det är liksom, det är fokus på hans rumpa mm. Mm. Det, det är på det där, den där giffen du ser nu Tommy Vad sa du? Bakifrån Ja, det är filmat bakifrån, ja. han tar inte tjejen bakifrån Gör han inte? Jo, det gör han det, ja, det Okej okay. Ja, ah, okej. Okay. Då är det undantaget som... För, för alltså, grejen är den. Det är också en sån sak som, som jag skulle ha förklarat om med tjejer. För vi tänker nu karaktären. Och det verkar så i stort sett som att han bara ligger i missionären när han ligger med tjejer. Bara för att han... det ska vara fokus på hans rumpa, förmodligen. Ja, men det löser de ju här ändå. Vad ah, säger du? Det, lö... det problemet löser de ju här ändå. Jo, jo, men... Alltså, hans rumpa sågat. är ju inte jätte... Det är fin ändå. Nej, men du ska hjälpa mig nu ah? och såga honom. <laughs> okay. För jag menar vilken tjej vill ligga med en snubbe som bara kör missionären? Ja. Ah, det, det är sant. sant. missionären och, och, han... är bra att och börja med. Men sen går man vidare. Mm. Ja, men så. alltså han, han har Lem Nordberg fysyr. Eh, han han har inte bra skäggväxt. Och han eh, ligger bara, 99% bara missionären. Mm. Ja, Nej, men jag, jag är inte färdig nu. Det är tre punkter nu. För jag, jag, jag är så sugen på varför tjejen blir så otroligt eh, upphetsad av den karaktären. Men nu kommer den fjärde punkten att ta med. Oj, är det, här, är det här nåda stöten? Han är ju för fan sjuk i huvudet. Han är kriminell och mördar alla som inte gör det han vill. Mm. Och då blir jag då kommer jag, då blir jag så här vad är det som får tjejer att gå igång? Jag menar Charles Manson har gift sig Tommy. Men, men typ 20-åringen eller något Nej, så. tyst nu. Han har gjort det nyligen ju. Ja. Men 20-åringen ja. något. Ja. ja. Tommy, jag sitter här hemma i jävle på Brynes helt fucking singel. Helt utan en enda 20-åring. <laughs> ja. Och hon, hon, är, hon, hon är ganska snygg också. Ja. Nu ska jag googla ja, Charles alltså, Manson. Alltså överdriver jag lite. Det, det, det, det, är, det är väl, det, i namn är det väl andra <här> saker i mitt liv som gör att jag sitter här och är singel. <här> <här> då saker som är värre än Charles Manson? Ja men det tycker jag väl. Det, det, nej, alltså, nej, det är så lätt att få brudar när man är kändis. Det springer då vad man är känd för. Nej men det är väl lite, det, det, det, det, det, det, det, det kan jag köpa. Men... men Alltså, jag vet inte ens vad jag vill komma med det här. Men hon är ganska attraktiv. Charles Mansons fru. Är det, är det, är det slutpoängen med, med min sågning av Jax teller och att jag inte förstår att tjejer tycker att han är sexig? Kvinnor gillar bad boys. <teri tweeted: skri trip> vi har ju pratat om Peter Jide förut. <ring> det har vi. Hade vi inte ett avsnitt som hette det tror jag. Nej, det kanske inte hette. Jo, ja, hade han, han har varit omslagsbojk i alla fall. Han i alla fall. Ja. Men jag känner att jag behöver lyfta Peter J.D. igen. Okej. Okay. Jag skickade en mms till dig. Mm. Eller var det Snapchat? Nej, en mms var, var, till och med. För jag ville att, vill att du skulle ha bilden kvar. Ja. ja. Eh, imorgon lördag är det ju premiär på TV4. För ett nytt... Alltså, det, här, det här är ju alltså... Det, det är så sjukt. Ett nytt tv-program på TV4. Alltså jag, jag tycker det är jättejättesjukt. Okej. Okay. Det, det största äventyret heter det. Och Peter J.D. är programledare då. Jag, mm. Alltså jag har inte sett någon trailer eller någonting. Jag tänkte att jag skulle ha gjort det innan inspelningen. Men alltså... Men research. <skratt> ja, äh, men men här. Är. han är ju liksom affischpojken men alltså, det är så här, det största äventyret och så under taglinen är, Sveriges största idrottsstjärnor får sitt livsutmaning eh, När jag såg den här fishen stod jag väntade på bussen, mina barn var med mig och de var vem är det där? <skratt> <skratt> och då har jag bara lust att säga ja. <skratt> För grejen är, okej, okay. De stoltserar med att det är Sveriges största idrottsstjärnor Ja, slattar ni med alltså Ja, eller hur, ja. de är stjärnorna i programmet Men det är fucking Peter Gide Det är typ bara han De ser man inte någonstans på affischen Det ser actionfilms Det var ju väldigt Battlefield, Battlefield 4 ja, En kompis till oss, Peter han, han, han skrev att när han såg bilden Så trodde han först att det var en liten, liten pistol han men, lite, men då, kom jag fram till, då kom jag fram till att det kanske var det Men så såg Drew Barrymore den här fischen Och så ville hon att Steven Spielberg skulle ta bort <laughs> <laughs> oh, okay. alltså, alltså det, det, det är populärt när kändisar ska, ska äh, vara med i tv-program liksom. SVT har väl haft det här stjärn, jag vet inte då har det varit liksom stora idrottsstjärnor. Men, men Tommy, jag tänkte kolla en sak med dig. Är, är det här vad idrottsstjärnor, så här avdankade idrottsstjärnor har sig fram ja, de föreläser och tjänar skitmycket pengar och sen gör de sånt här. Ja. ja. Eh, men, eh, Sveriges största idrottsstjärnor får sitt livs utmaning. Det är taglinen. Mm. Jag ska läsa upp nu vilka, vilka Sveriges största idrottsstjärnor är, Tommy. Så ska jag veta vilka det är. Ja, precis. Eh, Sven lander. Det vet jag vem det är. Ja. Nylander. Ja. Sven Nylander. Jag ja. känner igen namnet. Ja, ja, det är det namnet. Jag känner också igen det namnet. Är inte det handboll? Jo. Det är det. Ja. Det är okay. Malin Moström. Känner inte igen det namnet. Jag har inte en aning om vem det är. Skidor förmodligen. Per Fosshaug. Ingen aning. Men är inte det också Skidor, Fosshaug? Ja, du. Jag känner, känner igen namnet i alla fall. Inte jag. Jag, jag gör det. Ja. Sen har vi Anna Lemoin. Le, Le, Le, Lemoin. Lemoin. Anna Lemoin. Lemoin. Lemoin. Ja. Anna Lemoin. Ja. Vem är det? Jag vet inte. Inte jag heller. Skidor. Eh, Linus Tönblad. Garanterat skidor. Ja. Eh, jag vet inte om, de om det är riktigt okej okay att de skriver att det är Sveriges största inhusstjärnor. Men vad roligt Eller? det skulle vara om de hade alla de där. Jo, men Och saken är väl den. <laughs> saken är väl den att, att det här har ju på ASUB-SVT alltså haft sin. Jag kommer inte på stjärnkampen. Jag kommer inte ihåg vad den, vad den heter nu. Men de har ju avverkat de här uh, Patrik Sjöberg, så alltså sådana ja. som vi vet vilka det är. Uh, de, här håller, de här kanske har slutat bara för något år sedan, eller kanske håller på nu och är aktiva, jag vet inte. Eller ställer man upp i sånt här Om man fortfarande är aktiv? Nej. För då behöver man inte. Nej, då har man inte tid med det. Nej. Nej. Ja, men i alla fall. Men, då, då, då slog det mig. Är det, är det på grund av att det kanske inte är så himla mycket att med de här uh, idrottsstjärnorna så att säga? Och det är därför de väljer att ha Peter Gide på affischen. Jo, jo, men garanterat. Och som det är du ingen säger, saken. det är en jättebra, Eva, att du var så uppmärksam där, att de har den här Battlefield-auran över affischen. Ja. Är det för att locka kids till det här tv-programmet? För det är primetime på lördag, liksom. Ja. Eh, men... tror, du, tror du, vad tror du, tror du folk kommer besvikna? men de tittar på programmet sen. Jo, alltså om de inte har kollat upp vet, i jag förväg. Jag tänker inte, tänker då som vår kompis Peter som liksom i, i en liten stund, för en liten sekund trodde att Jide, då skulle ha en liten, liten pistol till exempel. <här> och den, den som förlorar skjuts. Ja. <här> då, det är kanske därför de har stjärnor. För att det är det som kommer vara plotten sen. <här> ja, och det, det, för, vad, vad kallar man de det? Deras livs största utmaning. Ja, <hör> klarar är. de inte den så dör de ja. större än så kommer det inte bli <hör> <hör> <hör> Myxys <hör> Slögt in i fluga halsen Nej, du Det jag försökte säga, vet du vad det var? i Musikhjälpen Det är ganska svårt i ordet Musikhjälpen M Musikhjälpen? Eh. Ja, ja, det är ju full gång Det har du koll på Ja, ja, musik behöver hjälp. Och vi ja. ska hjälpa den. Ja, uh, nej, men det, det tycker jag är ett väldigt trevligt och roligt initiativ. Jag, jag har inte lyssnat någonting eller tittat någonting i år. Vilket jag brukar nej, nej, jag göra. jag har skitit blanka fan i det där skiten. Ja, jag, jag gillar det. det jag är, tycker ju, det är helt vänlöst. Hur jag ser fattar det inte varför vi har det nu? på Svampriket. Vad fan har vi musikhjälpen på Svampriket för? Jag vet inte. Nästa år ska du och jag ha det. vad men nej, han, det, det har ju ingenting med tv-spel att göra. Och det finns nej. musik i tv-spel. Hurper du? Nej. Men du vet inte vad det handlar om. Musikhjälpen? Ja. Typ man önskar en låt och så får de pengar. Ja. ja. Och så är det för, för, för bra saker liksom. I år, I år är det ju för HIV. Det är inte en bra det är för, sak. Inte för, det. för HIV, det kanske är mer mot HIV. HIV är inte <laughs> en bra sak. <laughs> vad säger sa du? <laughs> typ det är ju för bra saker som ja. HIV. Ja Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag vet jag... att du tycker att HIV är dåligt. Ja. Ska, ska vi ta ett officiellt ställningstagande emot HIV i den här podden? Det, det tycker jag att vi gör. Men vad tycker du om HIV, det? Jag är emot det. Jag också. Ja, bra. Så rave. Jo, men våra konkurrenter, Tommy. De är ju för HIV. Alex Schulman och Sigge Eklund samt Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Mm. De deltar ju i det här på, på sina egna sätt. Yeah, Jag i vecka. Jag måste sluta. Va? Jag måste sluta. Med vad? HIV-skämt. Okej, okay, okay. fortsätt. Ja, eh, i veckan så alltså har, har de här två paren lagt ut på, på Instagram. Eh, det, på vilket sätt de är med och de har lagt ut aktioner på Tradera vilket många, många då gör som man får buda på mm. eh, och jag tänkte läsa vad heter det dels vad Fredrik Wikinsson skriver om Hans och Philips aktion på Tradera sen ska jag läsa Alex Schulmans om han och Siges. så ska vi se om du reagerar på samma sätt som jag gjorde när jag läste de här två okej okay. Jag börjar med Fredrik Vikingssons sätt att presentera att han och Filip har en aktion ute på att tradera. Aha. Se där, så milda och mjuka kan vi se ut när vi bidrar till någonting i den förnämliga musikhjälpen. Eh, det, det är självklart då alltså en bild på Filip och Fredrik förstår du väl? Det säger vi sig själv. De står bredvid varandra och tittar in i kameran. Ja. ja. Okay. Är du chef på ett företag, eller har en chef på ett företag som lyssnar på dig? Se hit! Vi aktionerar nämligen ut en hel kväll för hundra personer var som helst i Sverige där jag och Filip dyker upp och ser, fixar en biosalong, visar vår kommande långfilm Trevligt folk och sen rullar kvällen vidare med ett filmquiz- i värsta på spåret Andan där vi kan vara domare tävlande eller vad ni vill. Detta är alltså ett yppligt tillfälle för ett företag att ta hand om sina anställda eller kunder, en kväll som sen ska glömmas. Och vinner ni aktionen går alltså pengarna oavkortat till kampen mot HIV. Gå genast in på taderare.com bla bla bla. Är ja. mm. lite gärna till att sprida detta kära vänner. Nu har jag sagt till det i fotot från HIV. Ja. Så. <laughs> skulle man ju svara på den här bilden. Jag, okay. har, jag har ju jag har ju fan suttit och bitit mig tungan så länge. Jag vet att jag sa att jag skulle sluta men kom igen, det går ju inte. Nej. Men nu Nej, jag ska vi... sluta nu. Jag ska. Mm. Och här har då all... Det här är alltså Eller ja, kort bara v Vad tycker du om deras grej? Uh... Alltså tanken är att de ska få in pengar nu liksom. Ja, till och det marknadsföra sin film Ja och det är smart Ja det är ju smart det. Ja. Nej jag vet inte Det är väl, Nej. Det är väl schysst Nej. Ja. Mm. Alex Schulman. Mm. Det här är hans take på det hela Ja Både jag och Sigge älskar det musikhjälpen gör. I år går pengarna till kampen mot HIV. Och vi bidrar med en aktion som vi hoppas ni budar på. Vi kallar paketet HELKVÄLL MED ALEX och Sigge! Någon gång under våren får en vinnare och dennes vän en resa till Stockholm betalad ni tar in på Grand Hotel som inkvarterar er i en av deras mest lyxiga sviter. Tack Grand Hotel i parentes. 3. Ni kommer till cirkus på kvällen och, frå, frå och från arenans bästa vippplatser platser avnjuter ni vår show-meningen med livet. 4. Efter showen möter jag och Sigge upp er på Kad Kadierbaren på Grand Hotel där vi tar en whiskypinne och pratar om showen eller om livet i stort. Låter inte detta som kvällarnas kväll? Är du rik så se till att kasta bort pengar på detta för alla pengarna går oavkortat till musikhjälpen. Och är du inte rik så ring och tjata på din rika mamma eller pappa eller din rika son eller dotter eller kompis. Det kommer bli årets kväll. In och buda på Tradera. Okej. Okay. Mm. De, så Filip och Fredrik bjuder hundra personer. Mm. Och Sig och Alex bjuder två personer. Ja. Okej. Okay. Men det är inte bara det. Nej. För jag kände mig så här. Alltså, jag ska säga det. Hands down. En, en, en av de grejerna... Eh, en, en grej som jag så gärna skulle vilja göra det är att få sitta ner med Alex och Siggo och sitta och prata med dem. Ja. Alltså, ju, ju, ju, skulle skulle ju, du kunna prata samtidigt som du har två kukar i munnen? Mm. Det, det, jag... Du, du, du tog en chansning, men det där skämtet blev ju inte lyckat. <laughs> vad då? Nej, men det var inte roligt. Men, om, om, om det är liksom en av dina... Vill du sitta och prata med dem för att, för att liksom huta åt dem, eller? Nej, nej. Det, dels vill jag ju liksom, Jag vill ju förklara för Alex allt, hur, hur, hur mitt hat mot honom har försvunnit i och med deras podcast. Ah, okay. Där han har gett en helt ny bild av sig själv, liksom. Jag har ju mm. avskytt den mannen. Eh, och Sigge visste ju inte ens vem det var innan jag började lyssna på deras podcast. Men jag vill, ju, jag vill ju sitta och prata med honom jämt. Han, verkar, och, och, och, och, han gillar ju tv-spel också. Ja, så, så, så du det. vill helt enkelt jättegärna betala jag, jag, jag, pengar för att sitta och jag, jag, jag prata med honom Jag tror att här. vi skulle kunna ha det riktigt, riktigt roligt. Jo, jo, men de exkluderar mig. <laughs> för att du inte har några pengar? För jag är inte rik. Ja, men det är lite så det funkar, vet du. Jag har ingen rik mamma, jag har ingen rik pappa. Nej. Och inga rika syskon. Nej. Men det är ju lite så Eller det det har, jag. har du det? Ja. ja. Men då är du ju inte exkluderad. Jo, men, men, men, men, men, men min syster skulle aldrig ge mig pengar till det där. Nej, ja, men liksom. det, då är det ju hon som exkluderad. Hon är, ex, är ekonomiskt. liksom. <laughs> där får är rik. Nej, men, alltså, jag känner bara bitterhet när jag läser det där. Mm. Alltså, när jag läste Filip och Fredrik så de bara, se hit företag och jag bara, okej, okay, jag jobbar på ett jävligt kommun. Kan, liksom, det finns ingen jag kan tjata på att det här skulle bli verkligt. verklighet, <laughs> liksom. Det är ingen idé. Jag är kommunalanställd. Ja, nu så, så läser jag det här. Och jag, och jag, jag skulle ju hellre gå på, på Alex och Sigge-grejen, en och på Fredrik-grejen. nu så läser jag det här och så jag bara, men jag är inte rik. Nej. Hur, alltså jag undrar, hur mycket, hur mycket går de här? Vad aktionerar de ut och hur mycket går det på? Jag, jag vet inte, alltså jag, jag skulle kunna kolla upp det här nu på en gång. För att om, om de aktionerar ut någonting som kostar typ hundratusen kronor... Och sen bjuder de på en kväll som sammanlagt kostar mer än 100 000 kronor. Alltså nu säger jag inte jag att det är så. Men jag antar att typ det är ganska mycket man behöver betala. Alltså, man, man måste ju se till så att det som aktioneras ut är värt mer än priset. Annars blir det bara konstigt. Ja, men så är det ju. Alex och Sigges eh, hel kväll är just nu uppe i 20 000. <laughs> det är ju ingenting! Ja, för mig är det ju det. Ja, jo, alltså... Men det är ju inte mycket pengar. Alltså så här, för rika människor. Nej, alltså... Det, det, det låter det... som att priset kost, är värt mer än 20 000 kronor. Jag vet alltså, inte grejer... hur mycket lyxsuit på Grand Hotel kostar. Jo, jo precis. Alltså, det... det, det... Förmodligen, den hel... helkvällen det där... Uh, alltså med dem skulle, ja. Om man skulle betala det själv Och bo på Lyxviten och allting Och sånt där och det betala skulle säkert... Alex och Sigge för att sitta ner och prata med mig Vad sa du? Och betala Alex och Sigge för att sitta ner och Nej, prata alltså, med mig men alltså just nu så liksom, om, om jag skulle boka den Lyxviten Kväll själv och allting Allting förutom att träffa Alex och Sigge Skulle ja. ju säkert vara dyrare 20 000 Jag tror det, nu kommer ju det där priset säkert höjas Hoppas vi Ja, absolut oh. uh, det kommer du ju göra. Mm. Um, nu ska vi se här vad Filip och Fredriks kostar. Oj, vad, vad pinsamt. om, om det som, Vad pinsamt för den som förlorar det här, den här kampen. Mellan dem, ja. ja. Det har jag också tänkt på. Det är ju Clash of Titans nu. Ja, lite granna. Ja. Uh, faktiskt. Filip och Fredriks aktion är i inspelande stund <laughs> ja, jag är ledsen alltså, grabbar. Men när jag söker på Filip och Fredrik Så dyker den inte upp Utan man kan bara köpa typ eran dvd Gud. Kul att jag, att jag pratar med Som att de lyssnar på det här hur, hur mycket kostar deras eh, dvd? Han eh, köpt av Säsong 2 Plus bonus <laughs> dvd Aktionen går ut om två dagar Den är fortfarande på utropspris en krona Ja men då vinner ju Alex och Sigge Ja, um, så deras sanktion hittar jag inte. Nej, men och, och alltså, så det med det. Men, men Tommy, kan jag låna 20 000 av dig? Det här var ju avsnitt 44, mm. det glömde jag att säga. Uh, och jag måste säga att jag kom ju undan väldigt lindrigt i det här avsnittet. Du har inte sagt så mycket. Nej, men jag menar, du skrev till mig i ett sms och gösses vad jag har mycket att prata med dig om. Och ändå har jag inte hunnit med allt. Och jag, nej, och jag har ju liksom suttit och så här nästan gruvat mig lite grann. För att, mm. eh, jag, jag har ju tänkt att det är vissa ämnen angående mig som du tänker ta upp. Ja, ah, just det. Mm -hmm. Nej, nej där, där har jag ju faktiskt varit schysst att ta det vid sidan om. Mm, knappt. då knappt? Alltså, du har ju sagt liksom vad du tycker, men vi har ju liksom inte diskuterat det direkt. Nej, det mm. har jag inte gjort. Men det trodde jag att vi skulle snacka om. Och det, ja. där kommer ju lindret undan. Ja, ja vi får se. Du, du, näst... du tycker ju att jag går över gränsen. Ja, det gör du Ja, det gör du ju. <laughs> ja. ja. Okej. Okay. Men istället för att konfrontera mitt äh, äckelsexande då, då mm. så kan vi ta läsa mejl. Det tycker jag. För vi har ju faktiskt fått mejl från en, en, en Simon. Mm. Mm? Jag tror inte vi har fått några fler mejl faktiskt. Nej. Vi läste ett mejl ganska nyligen va? Jag vet inte. Vi läste ju en hel del mejl ganska nyligen i en avsnitt. Ja. vilket fall som helst. Nu läser jag mejlet. Mm. Hej på er gossar. Tänkte bara fråga igen då jag, inte fick no då jag inte fick något svar på min tweet angående ämnet. Det är så vi är Ja <laughs> Twitter, fuck that shit um, Och det är så jävla många som twittrar till den hela Alltså, man, man, alltså det är en omöjlighet att svara på allt Alltså du har väl över tusen följare Ja ah, för fan Ja ah, för fan och jag har ju nästan 700. det det är det som vi jag, jag... Jag, jag är ju inte alls en lika ja, bra Ja, men jag tycker ändå det, är, du... där, det där är så fucked up. För grejen så att jag skriver en skitrolig tweet. Och det är typ en som retweetar den. Och jag bara, men fan, det är ju över tusen människor som följer mig. Jag borde ju i alla fall hundra retweets. Jag är ju rolig för fan. Men, ja. Ibland tror man att man är rolig, men så... Ja. Jag undrar angående zombiescenariot. Skulle Ludde gråta om Tommy var infekterad? Eller bara pull the trigger? BAM! Är det frågan alltså? <skratt> ja, det är ju... Det är ju, det är ju, längre, det är ju längre här, ja. Jaha, okej. Okay. Ska vi börja svara där, då? Mm. Eller vad då? Varför gjorde du en paus för? Vad var den för syfte? Pausen? Ja. Men Vi ska svara på den här frågan nu. Ja. Skulle du gråta om jag blev en zombie? Men jag yeah. blev in... Nej, jag var inte ens en zombie. Jag var bara infekterad. Och vi måste offa mig innan jag blir en zombie. <skratt> Jag nästan gråta nej men jag ju jag, jag skulle bli gud Tommy jag skulle bli jätteledsen. Alltså det skulle vara jättesvårt att döda en människa överhuvudtaget. Alltså frågan alltså det är det som är grejen för jag vet inte om, om du skulle be mig då skulle jag väl kanske nej jag vet inte men jag tror att jag väl bara skulle lä lämna dig liksom. Ja men vad fan? Okej. Okay. Ja men då kanske jag stöter på dig som zombie sen och då kan jag skjuta skallen av dig. Eller så äter jag upp dig. Ja för zombie Tommy alltså jag vet inte. Ja men du är så jävla sävlig när du inte är zombie. Ja, i och för sig. Om jag är en zombie, du typ fan står ju bara still. Ja, gå runt runt så här. <laughs> bara, för, för du orkar bara röra ett ben så här. Ja, du är en, en ganska harmlös zombie. Ja. Det är lite därför som jag typ aldrig så här, är bekymrad över att råka göra någon gravid också. För jag tänker att mina, mina spermier kommer ju vara så jävla slöja och förvirrade. Okej. Okay. De kommer ju åka åt fel håll direkt. Ah, ja Ja. Ni som är populära, ni som är så populära kanske missade tweeten bland alla tusentals tweets och så. Ja, just det. Sen undrar jag Vi om Tommy har mm. fått sin snoppbild på Snapchat. Om inte kan jag bli en första så länge du inte har något mot mindre asiatpenisar. <laughs> alltså det är ju, det, det är ju det, jag är ju fan, jag är ju emot den här. Jag är alltså. emot den här, nej. Tommy, ja? alltså, alltså, jag vet, vi, vi har väl lämnt de här små asiatpeniserna jätteofta i vår podcast. Ja. Vi är fascinerade av dem. Jag skulle bli jätteavundsjuk. Jo, men om du vi har ju en av. teori där att det bara är det att ja, asiatiska porrskådisar är normala män. Och det är därför som man har fått det intrycket. Ja, för att vi är större än normala män. <laughs> jag fortsätter. Ja, ja du, du, du Fan, ja jag vet inte ja, Men har du fått någon än? Nej nej. Jag får, nej Och jag vet inte om jag vill Jag nöjer mig med bröst och rumpor Men jag, kan, jag tror inte jag vill ha någon kön faktiskt Varken nej, nej. kvinnliga eller manliga Fy fan, vad, du, ja, nej. Jag tycker du är taskig mot Simon ja, Varna va, mig Och se mig på humör först okej? Okay? Fråga först jag, jag kanske sitter på taket Eller något och då, då måste jag ändå trycka bort den direkt när jag ser den. Så jag kommer inte hinna njuta. Ja. Uh, samt på tal om asiater så tog ni upp någon gång att asiater inte luktar så mycket svett. Eller något i den stilen. Mm. Var något om att ha torrt öronvax och sånt med. Jag vill bara kolla in lite i detta. Jag är 100% asiat sist jag kollade. Sydkorean. Ja, jag har torrt öronvax, men visst fan kan jag lukta svett. Men jag antar att kanske ni menade hur mycket och hur starkt. Det värsta jag har är svett. Sydkorean. Mm. Är det sådana som Gabriella går igång på? Mm. Vi har ju massa ett collage av halvnakna sydkoreaner eh, i vårt badrum. Simon, som du vet, så har ju Tom och Gabriella ett öppet förhållande. Mm. Maila Gabriella jonsson.z och kom ett förslag. Du sa hennes alltså riktiga mailadress nu i våran podcast? Nej. Nej jag det, tänkte det. Får man inte göra det? Jag skulle inte gjort det. Jag sa säkert fel, jag bara, jag bara hittade på. Okej, okay. men man kan väl gå igenom dig om man vill komma i kontakt ja, med henne. Ja, det Gabriela. går också på Twitter. Vad tror du om Simons chanser att få gå på date med Gabriella? Han är ganska söt så jag tror att de chanserna är höga. Visst är han det? Ja. ja tycker jag tycker mm. Och om det stämmer att han är eh, av blygsam storlek så är det bara ett plus också. Mm. Mm. Alltså, och blygsam storlek i vårat sammanhang, det är alltså normalbyggt. Ja. För, alltså, det är viktigt att påpeka. Nu ser vi nu det där. Sen vill jag ställa en helt annan fråga. Hur, viktig, hur viktigt anser ni det är att män mellan 18 och 30 ska ha legat runt? För känslan ibland att ni tycker sex är viktigt samt att ha knallat knullat antuvär, rätt, rätt, Att ha knallat är rätt coolt om man säger så. Dock så tror jag att jag känner er så pass väl att ni inte heller anser att det är något som någon man eller kvinna måste göra utan det är något man själv får välja. Ja, Självklart. absolut. Självklart. Så är det. Och, och, och, och, och, jag tyckte om att han lade till en man eller kvinna på slutet för början av frågan där är att han liksom skrev att det, det är viktigt att någonting av män har gjort. Och jag förstår var den frågan kommer ifrån för att det liksom så är det ju. Män, alltså killar som ligger runt de blir coola och tjejer de blir eh, sådana som slampor. Mm. För sen finns det faktiskt många många kvinnor som inte gillar män som har legat runt. Jo, jo, så är det ju. Alltså, men, alltså, det, det är ju från båda hållen. Ingen men det, det, gillar... Det jag vill säga till att jag tycker att liksom, det, det, det, det, är liksom, det, det, det är inte viktigt att män ligger runt. Det är precis lika mycket viktigt då att kvinnor ligger runt. Ja. Liksom. Alltså, jag kan ju ja. säga... Alltså, jag... För ett år sedan hade jag legat med fem stycken. Mm. Jag har fortfarande inte legat med många. Nej. Jag har legat med tretton stycken. Mm. det är inte mycket med tanke på att jag är 30 år gammal. Nej, men det är tvåsiffrigt i alla fall. Det är tvåsiffrigt i alla fall. Men alltså, det beror ju helt på vad man har för kriterier, vad man har för behov, eh, om man är i ett lång, långt förhållande. Jag var ju i ett förhållande i, i åtta år innan, innan förhållandet öppnades upp och sådär. Så, där. Mm. så det, är, det är inte så att om oh, man ska li ligga runt, annars är man en tönt. Så är det absolut inte. Nej, så är det ju inte. Och uh, oh. Och i vissa fall kan det bli för mycket av det goda också. Absolut. Det är inte heller bra. Absolut. Och man, i, är man, är inte, man är inte coolare och man är inte bättre på sex för att man är lägga runt en och sånt där. Man har bara andra preferenser. Ja. Jag, jag har ju inte ätit många maträtter, men det är ju inte mig. Mm. Nej, jag vet inte vad det går med den här metaforen. Nej, faktiskt inte. Nej. Uh... Det är helt okej om vi inte knudar runt. Ja, det är väl det, det. Det är inte så... Det är väl inte så. Uh, uh, och, och som han säger, att han tycker att han känner sig så pass bra. Jag uh, alltså det blir mycket sexprat sex i podcasten. Ja, speciellt i en viss fas i livet. Liksom. Hade vi spelat in den här podcasten för... <här> hade vi börjat ett år tidigare hade det ju inte alls sett ut så. Nej, för då hade det ju bara varit från, från mitt håll. Ja, precis. Jag hade inte uh, och haft det är inte, det är inte så roligt att, att, att prata om mitt sexliv, liksom. Läskar mig hela tiden. Nej, Nej. det hade ju inte funkat. Nej. Så att... Och det är väl det, jag menar, jag tror väl att och, och, om ett år när vi sitter här då kommer vi säkert inte prata lika mycket för då, då, då har det inte blivit, då, då är det inte konstigt längre att du ligger med tjejer. <laughs> Vad vad konstigt att Tommy ligger med tjejer. Ja, ah, jättekonstigt. Det är jävla konstigt. Ja. Ah. Man bara tänker på det. bara. Uh. <laughs> Super weird. Men avsnitt 44 Tommy. Mm. får the ses. Får vi ses som avslutat, eller hur? Ja. Ja. Är det. Nästa vecka så blir det avsnitt 45. Det sägs självt. Varför, varför, varför, varför berättar jag det? Jag vet inte. Ja, och uh, tommeludde at gmail.com, facebook.com, snedstreckt Där vill jag faktiskt se lite fler likes. Ja oh, just det, vi har fan inga likes där. Nej, typ hundra någonting. Jag har legat med fler <laughs> än vad vi har likes på Facebook. There's a cool Don't you just know it I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you are really fit You're fit but my gosh Don't you know it So when I looked at you Standing there with your horde I was waiting in the queue Looking at the ball Wondering whether to have a burger or what the shrapnel in my back pocket could afford When I noticed out the corner of my eye Looking toward my direction Your eyes locked on my du? Du ju helt redigeringen när det bryts Jaja. Du När jag nämnt din syster Hon får ju skitsett på den bilden ja, men, Som en kvinnlig Tommy men det var ju du fast tjej. <laughs> ja. Nej, men allvarligt av mig. Jag alltså, har ju liksom aldrig riktigt sett det. Men nu när hon har mörkt hår. Och inte, ja. är, så, inte är så himla eh, ljushyad längre. När hon var liten hade hon ju blont hår. Och så hade hon väldigt ljushyad, så är röd på sommaren och så här. Men nu när hon är en vuxen kvinna. Och har mörkt hår. Och är så här. Lite brunare och sådär. Så. Men jätte söt. Som en tomme med fin hy. <laughs> ja. Och och och och tuttar och en magina. Oh. Ja. Mm. Oh, ja, bäst. Ja, ja. Okej. Okay. Förlåt att du inte har en magina du <laughs> Du är förlåten. Yeah! I'm not trying to pull you even though I would like to. I think you are really fit You're fit, but my gosh, don't you know it leave it out Are you smoking crack Mike, or something? just leave it, just leave We it We cannot it have out. that behaviour and it's established It's, it's not it worth it, mate Just leave don't it, don't touch me it's not worth Don't it. touch leave me it Don't, look, I'm alright, don't touch me For a while there I was thinking, yeah, but what if Picturing myself pulling with bare white hot wit Snaring you as you were standing there opposite Whether or not you knew it, I swear you didn't tick And when that bloke in the white behind us, like queuing, was fucking on to you too, yeah, I had to admit, that yeah, yeah, you are fit, and yeah, I do want it, but I stopped sharking a minute to get chips and drinks. I'm not trying to pull you, even though I would like to, I think you Hardly fit, you're fit, but my gosh, don't you know Now, I bashed my head hard earlier due to the brew But I am digressing slightly, so I'll continue I didn't want to bowl over all geezer and rude Not rude like good, but just rude like uncute. You girls think you can just flirt and it comes to you Well, let me tell you, see, so yes, yes, you are really rude And rude as in good, I knew this as used to them cute But I just did not want to give the satisfaction to you I'm not trying to call you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 i was like, nah, I can't even know you look grand But you look sharp there smiling hard Suggesting and gleaming away With your hearty hearty looking tan But I admit the next bit was spanners My plan, you walked towards my path But you just brushed right past And into the arms of that fucking white shirted man I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you really fit You're fit But my gosh Don't uh, you know it Oi What do I give a fuck I got a girlfriend anyway Oi We've we all a, had a bit drink, drunk We've had a few Fair play I got this Stella up on from that last cafe This night's not even begun Yes yes oh yeah. I did fancy you a bit though Yeah I must say I would rather I hadn't Mugged myself on display But this is just another case Of female stopping play In an otherwise total result Of a holiday I'm not trying to bull you Even though I would like to, I think you are really fit. You're fit, but my gosh, don't you know it? <laughs> You're fit, but you You're fit, know it. But you know it. You're fit, but you know it. I think I'm going to fall over. I think I'm going to fall Fuck oh, fucking hell.